Губернатор нарешті отямився. Один з його гостей, хоробрий полковник Пулавський, який не побажав брати участі в полюванні на беззбройних людей, з іронічною усмішкою вислуховував тепер ламентації якше про невдалий похід та несподіваний напад цілих полчищ гайдамаків і запорожців, що лише завдяки своїй кількісній перевазі, мовляв, змогли перемогти їхній невеликий загін». Стемковський скриготів зубами і вимагав помсти, так Шемуцький одразу ж віддав наказ негайно підготувати замок до оборони. Марно Стемковський доводив губернаторо, що замок і без додаткових оборонних заходів неприступний, що без артилерії його взяти неможливо, і що ліпше, ніж затрачати на це зайву працю, сили і час, всю ж хвилину відрядити з ним Стемковським загін жовнірів, і він розіб'є бунтівників та гайдамаків у малій Лисянці. На самому початку погасить пожежу, навівши жах на околиці. Олег Шемуцкий не слухав його, тільки вимагав укріплення замку та зосердження в ньому усіх сил. Крім того, і самі жовніри скептично ставилися до закликів полковника, вважаючи за краще лишатися за міцними мурами замку. Минуло кілька днів. До замку раз у раз в'їжджали вози, навантажені провігантом і бойовим спорядженням, яке зберігалося ще й в підвалах сусіднього базиліанського монастиря. На замкових стінах і вежах зранку до вечора метушилися сотні людей. З кожною новою гарматою, встановленою в амбразурі бійниць, настрій Кшемусько підвищувався, і боягузтво знову поступалося місцем пихатій чванливості. Пулавський щодня поривався залишити замок та приєднатися до кварцяного війська, що стояла на півночі Київщини – але губернатор благав полковника застатися, доки не з'ясується ситуація, і не давав йому для охорони навіть десятка людей. В часи, про які тут йдеться, усього коронного війська в Польщі було близько 18 тисяч. Воно складалося з двох частин – литовської та польської. Польської було тільки 12 тисяч, і вона в свою чергу поділялася на чотири відділи – великопольський, Малопольський, Сандомирський та Український. Кожен під орудою окремого регіментаря. Отже, на цілу велику і багатолюдну Україну війська було лише тисяч за три. З цим військом і хотів полковник Пулавський несподіваним ударом придушити селянський бунт. Але Семковський вважав за ганьбу кидати проти такої погані солідні сили. Тим часом... Чутка про бунт у Лесянці і розгром команди Кшемуського поширювалася з блискавичною швидкістю. Ян Линий Люд, що терпів до останнього, підвів тепер голову і від села до села покотилося. Настав вирішальний час. Посесори, економи, шляхта і євреї, зачувши це, притьмом кидали села і шукали притулку в найближчому замку. Шемуцький охоче приймав усіх гостей, крім євреїв, і зобов'язував кожного новоприбулого ставити під його коругу на захист замку. Таким чином гарнізон фортеці з кожним днем збільшувався і хоробрість губернатора зростала. Євреї ж селилися в наметах під замковими стінами і щодня на базарі від навколишніх жителів та втікачів, Вивідували останні новини, які їх передавали негайно в замок. В такий спосіб губернатор дізнався, що в містечку теж двічі збиралася громада, але щонедавно і містечко, і села спустіли. Ця звістка почасти врадувала Кшемуського і заспокоїла мешканців замку. Очевидячки, бунт селян набрав пасивного характеру, тобто вони почали тікати від панщини – а не збиратись у ватаги для нападів. Отже, до зими шляхта встигне укріпити свої замки, стягне сюди коронні війська, а морози й голод виженуть хлопів із лісів та байраків, і вони самі приповзуть до панських ніг. Після ситого й п'яного обіду веселі гості Лисянського губернатора зібралися у просторі вітальні, опорядженій у стилі рококо. Щоб підтримати хороший настрій товариства, Тут же, на мармуровому столі, гостинний господар і його приймачка запалили пунш. Його синій вогник, грайливо коливаючись над масивною срібною вазою і самій вітальні, і тим, хто оточував той жертовник,